Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh, draga braćo poštovane sestre. Nalazimo se u novoj epizodi serijala Kako ćeš postupiti. U ovoj epizodi govorit o situaciji kada se čovjek nalazi na rukuju u namazu i sad on se već polako diže sa rukua i u tom, u tom način, trenutku on se sjeti da je zaboravio izgovoriti zikr koji se uči na rukuju. To je zaboravio, zaboravio je reći subhane Rabiyal Azim ili recimo seti se da nije rekao Subhana Rabbiyal Azim nego direktno neki drugi zikir koji se ne uči uh, u toj uh, u tom položaju u namazu znači kako će sad takva osoba postupiti da li treba da se vratiti na ruku ili ne treba da se vrati u glavnom Hajmo pogledajte šta je Šejh Muhammed Salih Al Munajjid Hafizahullahu Taala rekao o ovoj situaciji Ukoliko čovjek obavi ruku i digne svoju glavu sa rukua, a nakon toga sjeti se da nije rekao subhana robijel azim na ruku, ne smije se vratiti na ruku jer se ove riječi ne smiju izgovoriti nakon dizanja sa rukua. Ukoliko bi se namjerno vratio na ruku, pokvario bi svoj namaz jer je dodao rukan koji nije dio namaza, a to je drugi ruku. Međutim, ako bi se vratio na ruku zbog neznanja ili i zaborava, ne bi pokvario namaz. U ovom slučaju čovjek je dužan da učini dvije sehvi sečde bez obzira klanjao sam ili kao imam, jer je izgovaranje Subhana robijel Al alim vađib namaza, kojeg u slučaju da se izostavi ispravljaju dvije sehvi seđde. Ukoliko čovjek klanja kao muktedija iza imama, sa njega spada namaska radnja koja je važib, a koju je izostavio i zaborava. Nadam se da ste se ukoristili od ove epizode, draga braćo i cijenine sestre. Podijelite ovaj video dalje da se drugi muslimani okoriste. Molim ga, tebareke wa ala, da nam poveća znanje i razumijevanje njegove vjere. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.